Metodo zientifikoa, produkzio kapitalistaren eremura mugatuten dauen prozesu etengabea, edertuen detektatu eta ulertu zuena Karl Max, Karl Max filosofo aleman izan zan. Berea buruz, zientzia, indar produktibo burgezen baitan integratu eta garatzen da. Kapitalaren beste aktibo bat izango balitz bezala. Kapitalak, zientzia lariak egiten dauz. Bide batez, Menpekotasun erlazio bat sortuz ikarketarako azpiegiturak ere bereganatu egiten dauz subentzio sistema menperatzaile bat erabiliz. Bi faktore hauen kontrolak zientziaren norabidea etekinen optimizazioa lortzerantza orientatzea ziurtatzen dau. Baina aipatutakoa Ez da sientzia kontrolatzearen abantail bakarra. Zientzia, egiaren produkzio gune objetiboa moduen aurkesten jaku. Botere mekanismo bat osatuz. Honen eraginkortasun eta eragin hitzelak, botere mekanismo moduen ez dala somatzen somatzean datza, hain zuzen ere. Kontzeptzio sukoltianeoak asaltzen deuzku zelan egia, Erraminta moduen erabiltan dan, urrengo bos puntuetan zehazturik. Bat. Gizarte horok bere egien erregimena duko. Hau da, gizarte bera egiez ornituko dauen sistema bat. Bi. Egia, diskurtso zientifikoak eta diskurtsoa kontrolatzen da instituzioek ekoizten dabe, b. Aro garaik ontan. Iru. Egia aparatu politiko, sozial eta ekonomikoak erabiliz transmititzen da. Lau, Egia botere sisteme hiloturik hartzen da, eta elkarre lika, elikatzen direz. Botereak Egia sostengatu egiten dau, Egiak legitimazioz ornituten dauelarik bueltan. Bost, oinarrizko harazogo politiko honen konponbidea, ezin liteke jendearen kontsentsia aldatzetik igaro baizik eta egia ekoizteko erregimen politiko, ekonomiko eta instituzionalak aldatxetik. Diskurtso zientifikoaren lorpenik arrakaztatuena, sistemako ornituriko eskuntza instituzioetan hasitako gehiengo siniesko rek, konstruktsio subjetiko subjetibo jakin batzuk, errealitate objektibo moduen onartu izana izenda. Karl Popper, filosofo austriakoaren hitzetan, metodo zientifikoaren bitartez egia ekoiztea guztiz esinezkoa da. Zientziak faltxua dena bakarrik froga dezake eta ez egidena. Horrela, onartutako teoriak gesurtatu eginez direzan teoriak besterik ez direz, eta ez Sarritan esanoiden moduen frogatutako egiak botere sistemek teoria batzuk onartu eta beste teoria batzuen gesurtapena ostopatu edo eta galarazteko ahalmena dedukie. Auguste Comte filosofo frantsiarren iragarpenek zeaski definitan da bie gaur egungo paradigma epistemologikoa. Cientziak erlijioaren antzera jokatuz dogmak ekoizten daus etengabeki. Kapitalismoaren erretorika erreakzionarioa osatzen da bianak. Garapen zientifikoa, garapen lineala, garapen ekonomikoa eta bar. jakina, gutxiengo privilegiatu bati zuzenduak. Diskurtso hau desarmatzeko, ezinbestekoa da zientifiko den hori objektiboa ez dalaren jakitu nizetie. Metodo zientifikoa ez dala ezagutzara hurbiltzeko aukera bakarra. Mekanismo autorreferente bat baizik. Eta ortodoxiaren imposak eta legitimazioaren beharra deukon imperialismoaren aitzakia da. Aitzakia ausendotzeko, sendotzeko asmo garbiarekin, kapitalismoak hainbat legitimazio sistema sortuko dauz. euroen artean, gaur izpide izango doguzan, nobel sariak. Los físicos hemos conocido el pecado. La ciencia ha perdido la inocencia y el derecho a la neutralidad. Robert Oppenheimer, bomba atómico Arensor Chaletakobat. Api, gente, aspaldiko parte, semen gabe izbarazki bizidunak, se, faltan bota gaituzu ez, eh? Uda Lucea izan da, eta, bueno, eh, hemen gaude berrirokaina berriro caña emoteko prest, zuek selan, selan emanduzue Uda? Ba, Uda ondo, baina pentsau baino Lucea guazza, geure planak elena guazte izan da, baina, bueno, gauza bat edo beste, bat zen eh, baluzatu ingageau, eta, bueno. Bueno, baina hemen gauz hemen prest... Ya. Da Eta ingerrakaz, que... ba, bai, bai, dago gogorrazteko goguekazuzta. Bai, hori da. Oria, Vai, se, se. Gaurkoan, programa potente bat prestatu dugu, betiko moduen. Aur, tengo temporada bebai, saiatuko gara egiten igazkoa bezalakoa edo obea albada. A ver, a ver. A ver, be, posible dan. Eta, bueno, ba hori, gaurkoan nengo dugu berba zarreran eh, eh, jonek aipatu dabe moduan, ba hori, nobel sarien inguruen, oin mm, askotan entzuten ari gara zelan Bob Dylan Gora eta Bob Dylan Bera, eta ez dakit zer, ez dakit nor, ez asko aipatzen Fark eta eh, Kolombiako presidentearen eh, nobel saria, baina ez Fark eri ematen zaiena. Eta, eh, bueno, horren guztiaren ganean nengo dugu berba Estogu sakonduko Larregi gaurko aurtengo eh, situazioan baizik eta orokorrean eh, nobel sariak historikoki ser diren, zer representatzen daen eta bar, baia bueno, nikuzteu polito polito geratuko dala gaurkoa. Baia, buru gaurkoa saioa izango da zaiwe, goda, erakurketa sakon bat egitera edo orientatuta ez da. Mm. Aber gaurko etxeko lanak ondo inden da. Bueno. Gero lehen goa izen da bueno. le izenda... Ba ez da, hori guzanitoa urdaien gora eta bera es, le, Aspaldiko parte ez, da bueno, a ber, a ber mm -hmm. Oize, oize Eta bueno, ba, igual hasiko eh, gara zuzenean eh, programa baz Baina eh, monografikoan eta nobel sarietan za, eh, zartu aurretik ba, bueno, ba, eh, Urtero moduen hasiko eh, gara albiztetxoen arrepaso txu bat Eta horretarako, asteko ba, baraskin salda Ui ba, hazteko baraskin salda, hor Asteko Baraski salda. Bueno, Baori, eh, albiztechoak, erduan, eh, Asteko datorren astean azaroak bost eh, Tiparen eta zeta eh, akordeoen kontrako manifestazioa egingo dela gogoratu nahi dizuegu Hau izango da bueno, e, e, Euskadiko hiriburuetan Baya Bilbokoan adibidez e, bosterdietan dietan e, plaza elipzikotik asita Asi que bueno, bertara tu aukera baldin badaukasue Ondo dakigu bi akuerdo hauek eta beste batzuk ere Hemendik gaitxetxe egiten ditugula Ba, egunean eh bi bakulturaren aurkezpena izenzan, eh Rondakaleko bien, eta iniziatiba honen helburua e, ba izengo da Bilboko auzotako errealitatea Bilboko zentruruera ateko, ez? E, eroatea. Eta horretarako ba, ekintza desberdinek antolatzen hasiko direz, eta hori ba. Badano sausi gon bilatute. Bueno, eta, azte huronetan zehar eta gaur amaituz, ba, niorga txikiko fireztoneko egun okupatuen, amazazpigarren hak miti nena antolatu da. Hackerren e, topaketa, eta ba, software, hardware eta kultura azke baten hil doa alanduz, ez? Da, amen ba, dizik e, irola erratetik, ba, gure gure energiarik e, beroenak e, bielduetan dugu sarantza, daia ia, hori jarretan dugu. Bebaiko gauratu nahi doizuegu da Torre Nazaroak emeretxian, e, Carmelo Bizirik e, espazioak urtebeteko beteko e, bueno, e, urte hurrena ospatuko duela, eta bueno, ba, e, oso posik gaude espazioa okupatu zelako, eta zelako E, ekintza kantolatzen direlako bertan Eta bueno, egun horretarako hainbat gauza egongo dira Egun osoko egitarago egongo da Gainera gauza momentu berdinean egongo dira Así egongo da aukera gauza bat edo beste bat egiteko momentu berdinean Batera edo bestera joateko, edo desdoblatzeko eta bietera joateko Eta egongo dira bakantxan jolasak egongo da merkatu bat elikadura taldea kantolatu duena Inguruko koizpenak eta ekarriko direnak Eta bertan bazkaldu ingo da gero horrekin e, a, Proieksio bat egongo da Espazio alternatibo en inguruko e, montaje batek hainbat eh, dokumental eta irudi desberdin bilduko dituena, musika ere egongo da. Bueno, hainbat gauza eta badakizue. Azarok 19an Santutxuko Carmelo Bisirikeen, bueno, ba, eta gozatu egun horretaz. Ba, Carmelo Bizirik Bisirikegas jarraituz, e, ba, azaroako ba lauean, e, bertan hasiko da kontzumo talde bat eta ba hori, Azarok 14ean izango da asamblea, así danok animatu Bueno, eta maitxuteko barri oso posgarri betez, e, izan be, bizkaiko e, talde komunalaren baitean dagoen e, legar garra, garagardoaren proiektu autogestionatua, aurrera eroateko crowdfunding, barrak hasta txugurten da, ez da, eskateutako behatzi mil euroak, ba, lortu da ja e, da, nahiz da ondino, hogeita meretzi ordu gelditu epe mugarako, ez? Da bueno, amen ba, dizik zorionik e, beroenak da, hau pasuek. Iratia.ga webbidean bertan topatuko dosuz gure edukiak. Iratsainoak, podcastak, argazkiak, albisteak eta agenda. Eta gogoratu gure edukinak erabilpen librekoak direla. Irrati askeak garen eginen, gasten, irakurtzen, pentsatzen, eraikitzen, erro kritikoak asalaratzen. Bueno, anis, ba, saioagas asteko eta nobel sariak eh, nondi datozen eta nokasmatu zituen, ba jakite kapurtzuet. E, ba, ona, horrega zazikoen, ez? Nor izen zan e, zarioen asmatu zituen, ez? Ba, Alfred Nobel izen zan e, zario honek asmatu zituen, eta jaio zen e, mila eta mailugarren urtean, Estocolmon. Eta bost urte dituenean, e, beraita, San Petersburgoa joango da, eta bertan, Errusiar armadaren txan minnak egiten hasiko da, aite. Mila sortzion da e, berroketa bian, Familia Guztia zanpentez joango da bizitzera. Aitaren enpresa, ba, egoera honean egongo da, eta Familia osoa burgezaltzu bezala bizi izango da. E, Nobel eta bere anaiak, anaiarreak, e, e, ikasketak etzean burutuko dituzte, fama handiko irakasleekin. Alfred, kimikarroa arituko da gehien bat. E, mila sortziren da berrogeita amagarren urtetik, mila sortziren da berrogeita amabire, bitartan Alfred kanpora joango da bere kimikako ikasketak amaitzera. Ikasketa hoiek, ba, Suedian, Rusian, eta Estatu batuetan egingo deuz. E, San Petersburgoa hueltatzen danean, e, familiako negozioan laguntzen hasiko da. Leher gai e, fabrikazioan. E, ba, dakik gubori, e, Alfred Nobel da ezaguna, ba, mila sortxirenda e, e, irurrogo eta zaigarren urtean, e, e, dinamita esmatu zehu ez? Es? Eta, ba, eta zertarako erabiltzen zen dinamita? Ba, e, armakuntzan batik bat, -bat E, baina baita erreserva eh petroliferen ustiapenean mehatzaritzen eta araikutzan. Eh nobelak eh dau. Eh patente eskuartean ekingo deus fabrikak mundu guztien, badekogu bat galdako mebai, e, dinamita Eta hori, ba, baina, bueno, e, ba, hori, dirutza ikarriagarriango deu. E, baina hilzorian il dauela, 2018 da maizegarren urtean, ba, berea, azmakuntzek gizadiari egin zioten ba, ondamendia soartuta edo, ba, errudun sentitzen da, eta buruez uritzeko edo, ba, diru kopuru bat usten du sari moduan, banatzeko. Yes. E? Eta hor ba, duen, eta hortik, sari ba, hauek izango direz, ba, nobel sari bezala esagutzen ditugunak gaur egun. O si sea, caosacho eh? puntuizle, esan berra berra dau ba, Euskal Herri dala e, arma bortitzen e, koisle handibet. Vai. O sea, Euskal Herrien arma bortitz asko egiten dizela da ez bakarrik dinamita hoizek eta eskopetak, eskopetak, eta... riflea da beste vai. bueno, turbinas de helikopteros asesinos, da Holland o u sea, que novel like. asmatu zauen destruitzeko ez dakizen bat patente, ez dakizen bat invento eta gero va patean da mutuein san hilsorian seguela eta asmatu zauen Hau, eh, zuritzeko bere burua. Bai, bai, bai... Etxures kristau fidelazan, ez? Bai, da? eta, bauri, e, zariak, osea, berak antolatzen duz, ba, e, bost harlotan, ez? Ba, esaten dugu, ba, kimika, fizika, medikuntza, literatura, eta bakearen harlo hauek zari, e, zaritzea ara bakitzen dau, ez? E, Eta pentsatzen hori, nazio hartan eh boz arlo hauetan ekarpen zientifiko edo kultural nabarmenenagatik beresten diren pertsonak sarituko dituela ba Nobel sarien bitartes. Hori bizten dago garbi bere testamentuen. Eta bebai bizten dago garbi ba hori prestigioa honi ere emango saion erabakitzen dutenak ere garbi bizten daus bere, bere azkeneko hitzetan. Eta ba, ba adibidez Suellako zientzako errege akademia Isengo da eh, kimikako eta fizikako saria norentzat izango den erabakiko duguena. Medikuntza arloa Karolinska Institutuak sarituko dau. Eh suediako ardura izango da literaturan bereisten dena saritzea. Eta Norbe, eh, da bai, Norbegiako nobel batzorde izango da baken nobel sariaren arduraduna, eta azkenik, eta hau ez da nobel eh, entestamentuan agertzen, ekonomia saria hori geroago izango da, hori 1000 bederatzen da, eta izango da, eta horrek eh, erabakitzen dugu, eh, Suediako banku zentrala. O sea, bai, horra asmogar bi bat ikusten da, ez? Eh, premio nobelak norantza izan eh, Bai, bai gero txoaue e, ikusiko da moduen azkenean, ba... Berak erabakitzen daun no dauen, ze instituzio emango duten, eta bai. Eta bauri, ba, mila sortzion dara rogo eta amaseiko abenduaren amarrean, hilko da Alfred Nobel, erurogo eta urte zituela. Eta, bauri, ba, eta Nobel-sarik hasiko direz emoten mila bederatzirenda batean, abenduaren amarrean, emango dire lehen aldiz Nobel-sariek, ez? Dinamitaren erregea hil eta bost urtera. Orduen da eh, azkenean da hori eh, bere urte urrena abiltzen urte urrena ospatzeko moduen ba, mm -hmm. eh, Nobelsiekke eh, mm. antolatzen direz, baina bere testamentuen... Urduen, bazan tipo bat, bai. superaberatza, zeukana estakizan bat enpresa, estakizan bat patente, instanaberatze e, dinamita eta beste arma bat bai, zutazmatzen. Bai. Eta esaten da, bueno, pues hori damutzen naz, eta ingo dugu kapritxo moduen, ingo dugu e, Nobel sari batzuk, eta ingo dugu premiatu haoneik, eta bai. baina berak erabakitzen da, nor egongo den enkargau, gauza hauek aukeratzeaz, eta hemen, desde luego ez da modu participatibo bat, eta es, jendeak erabakitzen duena, baina eski, incluso ez da demokratiko ere, hor daude batzuk, es. Eta bakitzen duteneak, eurek me dutena. Bai, bai instituzio batzuk eta gero amasortzi pertsona dira, eurabakitzen duteneak e... mm -hmm, mundu mm -hmm. mailan nori eman prestigio hori azkenean. Mm -hmm, mm -hmm. Jon, zuk zehau prestatu duzu, bebai? Ba, bai, ba, nik apur bete txapea dekote prestatute, ia dana, karo, nik organizazioa indoburuen, baina ia ondo soltetan dodan. Animo. Bueno, asikonaz, eh, ni ez doze hastuko Nobel-sariek. Apur bete asikonaz, tecnozienzia E, terminoagaz e, terminoa defini duten. Eta teknosientzia da e, e, e, teknika eta zientzia e, zientziaren arteko fuzioaren fuziotik urtetan den instituzioa, ez da? Eta, bueno, da teknosientzia ba, Ba, kapitalismoa baino, ba, zor, zor, zor, eh, zor, eh, baino lehenago sortzean dala, ez da? Da, lehenango prekapitalista, ba, adibidez dies, e, ba, lehenango eraikin megalitikoak, ez? Ba, piramideak e, eta palazioak, da, holango geusek. Eta, bueno, eh, hainbat herrialetan emuten dies, Egiptotik, Amerikatik eta Txinatik. Eta, bueno, orduko teknosientzia, Eta gaurkoaren eh, arteko diferentziai nabarmena izango san eh, ezagutza sozialaren eh, batasunaren apurketa. Horrez esan izango dela, bakitzengo batek patrimonizatuingo dauela eh, ezagutza ezagutzaren handi bat, ezta? Ba, botere moduen erabilteko. Honek eh, honen abisoa ja Platonek emoban, ez? Eh, Bere republikan eta teorizatu iten zauen eh, Ba, zelan e, filósofuek euren e, ba, grezeko republikan ba, erabiltelene bian e, euren sientxearen e, esagupena ba, purbet e, e, hegemonia izeteko ba, e, sistema politikoan. Gero, ba, esagutxa e, sozial honen e, bereiz, bereizketa handiagutu ingo dauen beste, beste faktore bat izango da analogia militarra. E kapasitate militarra bere ganatzeko asmoarekin, ba txenien e, leisak, adibidez, ba, e, ba eta ba armen, e, erabilpena eta ba debekatu bingo chie, ba, potere militar feudalista ba e, e, erraztuz. Eta gero bur, e, burgesiaren errena erren ba, botere militar hori e, sostengatuz. ezta? ta gero ba, ba, tecno, eta e, e, pentsamentuaren militarizazioa ba, es, eskutik hartute edoiez eta ba, ba oso klaru bete i sensan e, ba ba eh konstruzio nabala, e, beste espantzio kapitalistarako hain beharresko izensiresan ba nabio horiek e, konstruitea. Eta, bueno, ba, e, imperialismo indaigun berba oin e, zientxiek, zelan bultzetan da bien imperialismoa, eta adibide garbi bat da, e, zelan e, espantzio imperialista baten, e, zelan mobitan direzan zientifiko eta teknikoak, erdigune metropolitano batetik e, aurrera puntu kolonial batera, adibidez, antropologoak, Ejotandies eba e, botere struktura lokalak e, e, apurbet e, ikartzen. Geografoak ba, lurralde barrien e, mapak egiten dabiez eta euren e, aberastasu minerala ba, ikartuten dabie. Meteorologoak eta agronomoak e, iketzen ikartzen dabie e, non dan hobeto hustak e, e, ereitea eta Eta medikuek, por ejemplo, ba, imezzi gauiten da biez, ba, eh, bertoko langile eta langile atxerri eta rei, ba, apur bete mehatxatuten dutxien eh, eh, gaixotasunak. Osea, o e, zuz abizizatzen zaten zientziaren garapenean beti egon dela e, e, produkzio edo e, e, elburu merkantilista bat. Baiz, eh, atxinen guk sehaztasunez ikusten dugu, bai, eh, por ejemplo, Samoa ara joaten eh, antropologo bat, bertoko tribuak eh, eh, ikertzen, horrek egiten ikendau abantzadillaaren rola, ezta da? Eh, Apur bete, eh, bidea lehundu ikendau, gero, gero potere kolonial, benetako potere kolonial militarra etorteko, ez da? Apure preparetako. Eta, bueno, ba, ba argi ikust daiteke, E, zelandauuen diferentzi bet, bueno, e, e, kolonietan eta, eta ezagutzaren transmisioan zelandauuen diferentzia hand dibet e, erdigunea eta periferiaren artean ez da. Normalien guk hartzean dugu, hartzean dugu zienzia, e, gauza e, teleologiko bat moduen edo gauza berezko e, akumulazio e, humanista bat moduen ez, ezinbesteko progresu bat moduen. Baina, mila berutzeon da ez da zazpio garren urtean, George Basaiak e, artikulu bat e, publikao eban The Diffusion of Western Science, holango e, e, e, izen burua eta honek berak zehaztute ban, ba, zelan zientzia erabiliz, ba, ba, kolonialismoak hiru fase duko zan. Lehenango fasea izango zan, e ausencia de conocimiento científico en las periferias o lugares en los cuales los europeos tenían colonias y necesitaban estudiar sus características naturales. Bigarraen fase izango san laboratorio mobile bet edo bertora joandako sentzilari europeoak eta hirugarrena izango san ja eh ezagutza zientifiko eh diño eh, baina inoze sta izango autonomoa se se on niño europear kodigoak eta eta e, berbakerak da burbet da erabiltan dauzenak. Eta ja, amaitzuteko esan behar, beharrekoa da, zientziak e, erabil izen direla sarriten, ba, imperialismoa legitimatzeko. Ze, ilust, ilustrazioarekin batera, e, il, e, dinogun europear e, kolonistek, E, ikusten dabe euren, euren, euren aktitudeak eta euren e, egitekoak e, arrazioaren efektuen e, menpean, orduen arrazioaren e, efektuen menpean badauz, ba, horiz izan behar da, e, benetako aurrera kuntsa ez da, eta orduen e, e, besteekiko ekiko valorazioa askoz berradikalagoa radikalagoa ikenda, da orduen konkistak ja... E, zeuen e, violentziaren beharra gaizik eta zientziaren zientziarekin ja lortuten san ez da. Ta bueno, más o menos Alan Chequi e hizengo san eh ba ezentziaren eh, imperialista edo uh -huh. eta claro no egiten dutena da, hau hm demostratu eso eh? que esa tenduzuna pertsonak irabasten duten se se eh kultura tetek datosen se señe kalduten e, Aso, rekonocimientoa eta seintzuk ez, es, ezta. Baina, esken baten kultura eh, occidentala burruet munduen eh, hegemoniko bihurtu da, estam? Da, kultura occidentala en saririk eh, nagusizenak ba nobel sariek dies, ezta Hor uh -huh. duen eh, nahi eta nahi eskoa dies sari irrefutableak, estam? Osea, egie eh, o sea, eh, es, sari tuten nabiesenak. Eta horitz, eh? Mm -hmm. Ba, horretatik ne, horretetik e, urbildeko den etartetxo bat prestatu dut, e, apuntetxo bat gaitu gure dut, e, nik e, ikusi dut aurtengo Nobel-sari dundanek esau komun batzuk deko zela, ez? Mm -hmm. Bueno, gehenak europearrak dira edo estatu batu arrak, badago Japoniar bat, badago Kolombia bat ere bai, baina, bueno, denak, e, e, ia gehenak dira orduan zuriak, denak ez, baina ia gehenak bai, baina denak dira aurten gizonak. Eta ez da kasualidadea, ez da kasualidadea denak dira gizonak, e, baina ez aurte makarrik, zuk begiratzen badozu e, e, historikoki, zelan izan den, e, zelan banatu izan diren premioak, e, kontura gara agara gozamenerako e, gozamen erako Nobel etan, emakumeak beti egon direla diskriminatuta. Jaso dute, historian zehar, egun urte hauetan, sortziren eta hamabost gizonek e, Nobelsariren bat, Eta, e, bebai e, erakunde batzuek, emakumeak enkambio izan dira berragoita zazpi, sortzirun eta magos gizon berragoita zazpi emakume. E, proportzioa lotxagarria da, eguneko zei baino gitxia dira emakumeak, zarituak honen eh, arrazoia ez da sari hauek direla egun urte baino zaharragoak eta garaibateko gizartea zela ez da kinolakoa normala zela hori kontua da azken urteetan ere egiten badugu kalkuloa 2000 eta saspitik, 2000 eta ikusiko dugu ba hori amaboste ama emakume jaso dutela, eta guztirea egon dira egun da amazazpi zaritu egun da amazazpi zaritutik amaboste hau da azken amarrurteotan, ba eguneko amairu mazomenoz, izan dira emakume eta gaion txekoak, gizonak edo erakunderen bat e, baina kritika hau Ez degin behar bakarrik zenbaki absolutoetan. Joaten basara apur bat dizziplinetara ikusten ze desberdintasun eh, dagoen ikusiko dugu, efetibamente, badagola dizziplinen artean desberdintasun handia. Eta horrela, emakumeen presentzia asko ere gehiago jaisten da sari batzuetan. Fizika zarian, historian zehar, bi emakumek bakarrik irabazi dute. Kimikan, lau. Eta ekonomian bat bakarra izan da emakumea irabazlea. Enkambio beste batzutan pitxi bat gehiago, badibidez medikuntza sarian hamabi e, emakume egon diran, literaturan hamalhau eta bakearen sarian beste hamalhau emakume egon dira. Honen irakurketa da bastante begbistakoa. Sari hauek banatzen dabeszen gizon hoiek, e, pentsatzen dute emakumeak hobeto moldatzen direla alor batzutan beste batzutan baino, ez. Ta? Hori da, techo de kristal fenomenoa beste behin. Sientzia e, exakto batzutan, emakumeek errekonozimentoa jasotzea ia esinezkoa da. Badirudi inoiziz dela nahikoa. Badirudi beti dagoela beste norbait, izon bat, gehiago merezi mereziduena. E, batzuek esango dute medikuntza sariak logika hau apurtzen duela, baina ez. Precisamente, justo alderantziz. E, emakumei sientzia batzuetara zerbidea aukatu edo trabatzea, hori neoliberalismoaren jugada maestro bat izan da, neoliberalismoa patriarkatoarekin batera urkesten guri zibilizazio honetan, eta emakumeari papel espezifiko bat imposatzen zaio, emakumeari reprodukzio eta zaintza papela bete desan exigituko zaio. Emakumea gizonen zerbitzaria izango da, emakumeak ez du papel garrantzirik izango ba, deskubrimentuetan, inbentzioetan, politikan, produkzio industrialetan, Eta horrelako arloa asko eta askotan zein izango da bere papela hor? Ba, gai hauetan arduratzen diren gizonei, asistentzia ematea izango da euren papela. Eta horrela ikusten dugu, precisamente, ba, medicina dela asistitzea, dela laguntzea, dela zerbitzatzea. Emakumei zer izten dieten egiten, ba, zertan aldiren desarroiatu profesional eta intelektualmente, ba, literatura saria, edo medikuntza alorra, edo bakearen saria da, komo izten dizu eguna egiten. Azkenean, zaintza, laguntza, osasuna asistentzia, dedikazioa eta zerbitzatzea, ezta? Nik uste dut nahiko sintomatikoa dela, e, lehen aurkene karpeatu dago ze erakundek banatzen dauen edo ze erabakitzen dauen sari bakoitza, pertsonetara joan da ikusiko dugu horiek e, direla gizon gizontzuriak, Denak dira gizonak, denak dira zuriak, eta e, jasotzen dituztenak ere bai normalean izaten dira gizon zuriak, ez da kasualidadea. Eta gero e, nazioarteko prentxa zuri eta maskulinoak ba, konbentzitzen gaitu nobel zari hauek daudela dela hostia. E, aportazio bikaina egiten dutela eta jende hori dela super jatorra. Eta honela e, ba, hori reproduzitzen da dabe bai patriarkatua, e, ze, gauza anormalak direnak, de, desberdintasun nabarmenak direnak, ba baina eta berriro normal eta positibotzat jasotze ditugu Ba no? ni horin burura etorte bueno, eh, Premio Nobel de la Paz, eh, baltz bati emondo jotzenean, eh izen izan eh, Nelson Mandela eta Desmond Tutu uh -huh. eh obispari Baina claro, hori hori be izen izan jugada maestra, eh claro, eh Espainian pasausak moduan anbe transakzio modu konbat pasausan, ezta? Eta Nelson Mandela eta desmontutuk lubrik hauei nyebien eh, transak sinyori Ez mesedetu purbet, mese detu, ez da, eta, klaro, o sea, Premi noel alkanto Hori da, apart gehiaren enguruen ere, gunen batean egin barcho dugu Bai, bai, bai, bai interes garritxe benetan Bai, bai Bai da, oi da Jarrituko dugu aurrera? Uh -huh. Ah, bale, oso ondo, oso ondo <ríe> <ríe> Aber, nik ingotxet berroa purbet, eh, Literatural, literaturalen nobelzariari buruz Bale? Zezke, ez da e, literatura sari bat zoik. Bebai, da e, ideologia bat, e, bat goraipatzeko edo prestigio emoteko modu bat, ez? Eta bori, ba, Alferno bere bere testamentuan, ipinten dugu, zari e, amegoiakola, el buru perfektuaren bilaka eran literatura arroak lanbikaiena egin duenari. Eta bori, e, premizio hau emoten dugu, e, emoten dugu, Esuediako Akademiak. Eta hori. Ba, Suediako Akademia izesan sortute, eh Suediako e, Gustavo IIIengatik, osea errege bategatik. Eta izesan Suedia indartzeko eh helburua gaz, hizta? Mm -hmm. Eta bueno, por cuando ko chuet eh Akademiaren eh, kideen perfil edo. neutrala za. Bai. Hori da, eureke, hori da, neutratar zurfaltzua mm -hmm. e, transmitintzen da, bez? dire amazortzi pertsona, eta eta nadirez, ba, gizon emakume suriek. Europar tradizio estetikoetan eziak, eta ganera literatura inpertzea ladala zinezten dutenak. E, ba, hori, e, politikoa diren ibilbideak zailzten dituzte, e, eta hori, hori, ba, hori, literatura eta politika e, separatu aldizela, ez da. Baina, bueno, hori eh, ba da euren espitz ideologikoa, azkenean, politikoa. <risa> azkenengo literatura sari ebob dinalean ebon oztean, igual ebarizto urduritxo ebiliko da. Ba, mereziko da ez. Bai, hau ena, bai, haipagarri bertako kideak nortzu diren, eta, bueno, eh, holan, eh, azar, eh, adibidezu beti pinteko, eh, Eurepe esaten da es, mila behatzen honda bostean, eh, bertako sekretari iusen zainak esaten bat deu, eh, eh, obra bateri buruz, ez? Eh? una autentika nobleza, no solo en su forma de presentarlas, sino también en su concepción de ideologia. Eta hori eta, bueno, eh, igual Lena de ondo explicau eta ikusteko argi zelan... Eh, eh, eh, azkenean dela ideologia bat zabaltzeko eh, edo prestigiatzeko eta beste eh, beste bat eh, eh zapaltzeko, bai. Bai, hizkuntza kode batzuk bai, eh horretan. Eh, Orduan adibidez, eh, adibidezala bezala, eh, ba azkeneko nobelsariek eh adibidez, bueno, bitu, Ebeskegargas, eh, Mario Vargas Llosa na eh hila ez dakit. igual adibidea Argiedana. Ba, horia, eh, recibió eh, mil eta bimilleta amarra eh, renurtean, espor eh? sus imágenes, mordazes, de la resistencia del individuo, la rebelión y la derrota. Eta hori, eh, bera izen zen, eh, kandidatu liberala peruko preside, presidentzerako, eta defendi du deuz eh, irakeko gerra a, a tope, eta bere eh, Nobelsari eskuratu banean, bere diskursoan, ori, ori. hau esan ban. Eh, nuevas formas de barbarie proliferan atizadas por el fanatismo y con la multiplicación de armas de destrucción masiva. No se puede excluir que cualquier grupúsculo de enloquecidos redentores provoque un día un cataclismo nuclear. Hay que salirles al paso, enfrentarlos y derrotarlos. Derrotarlos, chaval. O sea, hago eh, espada política, va, ta... O sea, discursos supremacistas, claro. Berak, bera pentsetan dau, sientxean, eh, sientxean eoñarriten ez direzan beste ideologia edo beste gure batzuk fanatikoa direzela. Fanatikoa kitxak apurbete deslegitimizau iten dau, ez da? Eta da, siñezmena ez da, arrazoi ez da? da? Oso, oso diskurtso imperialista da Bai, eta, bueno, egonaz behituten bebailean, e, e, ba, e, nobelzaria kritikatzen deusen, e, ba... Jentea. Ba, jentea, hori da, ba, jentea. Eta dira Pascal Casanova, The World Republic of Letters, mm -hmm. libro de eh, Ataraban, te habrá que se temdeu. Eh, vale. Acusan al premio de esquivar crisis sociales contemporáneas y autores que cuestionan las estructuras del poder o las relaciones laborales de nuestros días. Verá que explique, txandeu, que el canon sueco que se impone a la comunidad de creadores y lectores se ha dispuesto a construir una fe no ideologizada frente a problemas sociales de carado, como si eso fuera posible. ¿ves? Es que no Neutratasun faltso hau garbi geratzen da, eta jo, e, azkenean e, e, kuriosidadea badeko zu eta bazoazien no, literatura nobelzari guztien e, traiektoria behituten, ba direz hori, ez? Azkenean e, normak apurtu, e, kapitalismari normak apurtu nahi ez dituzten e, espitzak direz, ez? Eta bahori, bahai, bahori, mm -hmm. ba ko, ko, hori apurtxuet ba, bai, ba hori... Bueno, Gaurko eh, monografico hau sarratzeko, eh, ingo dugu berbe bai, eh, ekonomia sariaren inguruan, zehonek ere badauka bastante miga. Eta, bueno, ba, lehenik eta behin, hori, ba, lehen aipatu tozuna, ekonomia nobel saria ez da benetako nobel sari ofizial bat, eh, Alfred Nobelek egindako testamentuan ez zuen aipatzen eh, ekonomia sarian, eta lehenengo ediziotan ba, esen eh, banatzen sari eh, hau. Eta ja gero, zukezando bezutun moduan, mila bederatzen ondaregu eta bederatzen garren urtean, antolatzen sari hau eta banatzen. E, ez zuen beraz nobelek proposatu eta ez du nobel fundazioak kudeatzen, hau e, suediako bankuak e, asmatu zuen eta berak e, irureun garren urte urrena ospatzeko, ba, nobel sarien itxura imitatzen zuen sari hau asmatu zuen, Eta, <coughs> eurek erabakitzen dut uste saridunak, eurek finantziatzen dute sarien importea, eta, bueno, ba, eh, oh, esan dakoa, hau da banko batek asmatutako eh, saribat, bai? Kontolok eze, eso implika. Edo zelan ere, nire interesaltzen zaidan kritika ez da nork e, e, egiten duen, e, baizik eta nori ematen dioten edo zen olako e, gauzak eta pertsonak saritzen diren, ez? Lehen dugu hori emakume bat e, bakarra egon zela hau irabazten, gainontzeko danak, gizonak izan dira, beti, E, uste dute ekonomia irabazle den denak e, zuriak direlan e, begiratuta e, Wikipedian agertzen dira argazkiak eta hor repaso azkar bat egiten enuen ikusi zuria ez den inor e, nazionalitatea begiratuta euneko iruro gehitabost estatu batu dira, euneko amabost e, britainerrak eta bueno, ba, horrela e, e, gainontzekoak, euneko hogei da, gara gainontzeko mundua, ez? Garo, gehiena txikago boiz izango direzik Korretamente, <risa> bai, bai, bai eski <risa> hori daur Horrengo daukadana hemen apuntatuta, ekonomiaren sarien eh, irabazle gehienak edo baina, baina gehien gehien gehienak, dira corriente ortodosoak defendatzen dituztenak e, egungo sistema kapitalistaren bultzatzaileak izan direnak, ekonomia neoklasikoaren barruan mugitzen direnak eta precisamente hori, Chicagoko eskolako kiden artean, amar e, pertsonak dute beste zentro batzuk, baina askoz gehiago, daukate representante gehiago nobel sarien artean. Eta berri hau ez da kasualitatea e, hau bastante simple izan beharko zen hemen badago banketxe europear bat sarik banaketabat antolatzen duena asu medida. Eta banatzen ditu sariak korrente ideologiko zehatz batean kokatzen diren ekonomisten artean. Horda ustipo batzuk dira gizonak dira suriak, dira occidentalak eta bueno, beren ikerketen bitartez ekonomiaren gainean teoria proposamenak egiten dabez, rollo batasa bat jarriko diogu operazio hauei edo deslokalizatuko dugu produksio hau edo inbertsioetan kontutan eukin behar dira variable hauek horrelako teoriak proposatzen dituzten eta orduan konturatzen da suediak bankuko, kontoratzen dira zuediako bankuko gizon, zuri eta oksidentalak, ba, ekonomista gizon, zuri eta oksidental haueke asmatutako hau, jo ba, dagoela oso ondo, eh? zeuren interesen alde egiten duela. Eta, ematen diote premio bat, egindako humanidadeari egindako aportazioa egindako aportazio baina ez da humanidadeari gizadiari, aportazio hau da precisamente gizonei, zuriei eta occidentalei bakarrik, ematen zaiena, obviamente. Bueno, ba hori, banketxeak banatzen dituela sarie batzuk, eta benetako sariearen irabazleak nor ba, da, ba, banketxeak bera. Banketxeak bera da auto e, premiatzen dena onelako ikintzekin, ezta. E, kasu adierazgarri bat, e, ema, emango dut. Kasu hau igual ez da proposena, baina, bueno, kuriosoa. E, 2006-an... Muhammad Yunus izeneko ekonomistari son, e, nobel sari bat eman zioten. E, Bera proposamen ekonomiko berri bat egin zuen e, konkretamente munduko euskualde pobreenetan, ba, mikrokredituen sistema desberdinak esartzea. Gaur egun proposamen hau iruditzen zaigu bastante e, kritika kritika zorrotzak pisten zaizkigu, ba, e, desberdintasunak gutxitzeko asmo sortutako proposamena iruditzen zitzaigu orduan, muturreko pobreza sufritzen duten pertsonei laguntzea eta bar, baina hone Menen baita Ez zaigu iruditzen oso positiboa batez ere egiten duelako da hartu pertsona batzuk eta txertatzen dituelako kapitalismoaren engranaje barruan lotu egiten ditu barrura. hartzen ditu muturreko txirotasunean dauden batzuk eta egoera horretatik ateratzeko erabiltzen da zorra. endeudatu egiten dituzte ateratzeko hortik eta bueno, hori oso problematikoa da. Ikusi da gainera gero negozio bat sortu dela mikrokreddituen inguruan etande bueno, pues, berdintasunekin amaitu ordez, lortu dena da pues, klasen poderatu batzuk are gehiagoa beraztea. Baina, bueno, e, 2006-an hau proposatu zuenean e, apurtzen zuen e, nobelzarien logika eta ibilbidea. Ez? E, e, zen esalako europeoaz. Esalako no? zuzentzen e, komunidade edo e, e, esparru europeoetan eta merkatu europeoetan e, baizik eta bilatzen zen ez dakize irugarren munduko, ez dakize ekintza pues, e, e, bat sustatzea, ez dakize lan lagunduko zen asmos. bai? Eta bueno, <coughs> esan bezelan honi eman zioten nobel zari bat baina ez zioten eman ekonomia saria. eman zioten bakearen saria. Antza denez Suediako e, bankoak antolatzen duenak eta banatzen dituenak saria hauek pentsatu zuen ez, ez zuela merezi ekonomia saria. Nahiz eta irabazi bakearen saria ez zuela merezi saria hau. Oso agerikoa da beti ekonomiaren arduraduei interesatu zaela eman errekonozimentua eta seriez. Eta bueno, <coughs> bueno ikuste dute gaurko saioan, Vai, causa... causa chubet, falta irseñeaku verbaikea, dada del descojono de baquen, eh, baquearen novelas, ¿ta? Mm-hmm, bai. O sea, ahora e es dago aiquetu, baina es que ya apurbeto a purbeto, misiño, moduén, o sea, atxenen gozareitues en chukisendies, Barack Obama, Europa… Europa, aurten de no, Juan, Juan, Juan Manuel Santos… Juan Manuel Santos, bai, o sea… Colombia presidente, a ver, ahí en bandiote, amaitudela va. eh, eh, con Baitu duelako berak, eh, en plan Rambo, ango konfliktoa Baina Farkeri ez diote eman ezer, osea, hori... Claro. Bakea lortxandanean bikiten, David, lako berra izango da Bai, mm -hmm. es... baina euren bakea izango da Baina, klaro, Nelso Mandelaari emotxienean Be eh, Sudafrikako, Republicako, lehen dakarizai be emotxien, esa ekuo Ez da izela neukon izena berak, baina... Bilo y emoción, pero bilo y eh, garchan, parte, ¿va por eso? Están, vi milla, ta sella, ¿no? boste, anedo, gore, kirabasi, sabenean, al algo? Be bai irabaziz hauen bera ba. bai, el carte anti-kalentamiento global, biek irabaziz dute berak eta bera el carteak. Dai, dai, dai. Bai, bai, bai. Teresa de Calcuta, horrein dela hilabete pare bate doira kurrinen un artikulo bat desmontatzen zuela bere ibilbidea, esaten zuela nola joaten zela komunidadeetara eta zuela bilatzen ango jendeari asistentzia mediko kalidadeskoa ematea bai zik eta irudia grabatzean, osea, que incluso capaz zen desaten ditzeko, eta gentea eh, goze zintzen... Irudial lortzeako. Irudia lortzeako eta holan eh berera gundean e, aportazioak edo edo jenteak dirua emoteko eta holan bera bizi san, pues que te cagas, es. Bueno, era el es el Ez dou espero gausandiri bez, es. Ja. Eh Bueno, hori arriskutua dela, la. Nobel saria kolan gorei patzea guztian, arriskutua da Eta bueno, ni pentsatadot naikoa dala hau e, behinda berriro goraipatxeas eta asimilatxeas gauza polita eta ederra eta positiboa dela gizadiaren horrekin aportu behar da Nobelsari kareta karetak hendu baiake porque Nobelsariak mierda bat ira Conclusiño Disco, Disco Junkie Baraki bisidoenak entzuten zaude. 17.5 tirola irratian. 9 de cada 10 de casaris lo recomiendan. Bai, bai. Isa saiteste ongi etorriak neurebuniek, neure buruda, neure, bruda, neure, shikera, neure shikera. Ha stato un colpeverria, ha stato un colpeverria. Al 3º en copa mundial, en copa mundial. Para gozar esa ilusión, mira también con guerrero usted ahora. Múndico raquesquei, te leviste y salí. Equipo Mar San Jarry Voltanatoradi. Ora Y árgico danzari, mundutik Txartela hace munduti, sartela parik parik, lo que la cuadridad te viunear. Sutik yeah. pandense cos sucula ver parik en mundura. España rapilla ma tendit logura, le trenequitura y villera te insura, imitacia santarra que aquí en caricatura zarpa. Sadios amigos sadios sadios sadios comback. Los caras sin de corra pariconena, auda la porqueta, hisado Irtera bakarra, mi Irtera bakarra jauna Irtera bakarra Zendagairiko nena gengitzeko trauma Hau da Irtera bakarra hau da Irtera bakarra jauna Hau Zendakairik onena gainditzeko Justiziotak, erdilota, erdilota Zerekin jarraitu do burua bota Zerekin mukatu talepoan soka Tatsaiai eman garaipenaren kopa Entzuko duzun ere rapazure txosnan Zure lonjan, zure kotxan, zure eskontan Entzuko duzun ere izena, zure maztearen haontzean Ia betero behin eitzenduzunan sorta Zatiro, egon ere kontra Pelikula hontan ez bazara protak Sok terapia bakarrez erozteko armak Ta kolun bairen bezala zazteko tiro Baina horrein dara matko mazko pilota Rodolfo ares jota kero no aziko nahi txaloka Torimu zutruka zokan Gorro toziozitako letrazko zopa Hau da, irtera bakarra hau da Irtera bakarra jauna Irtera bakarra, zendageirik onena gengitzeko trauma Hau da, irtera bakarra hau da irtera, irtera, irtera bakarra jauna Irtera bakarra, zendageirik onena gengitzeko trauma Hau da Irtera bakarra au da Irtera bakarra jauna. da Irtera bakarra Zendaginiko nena gengitzeko trauma Au da Irtera bakarra au da Irtera bakarra jehau da Irtera bakarra, bakarra Zendaginiko nena gengitzeko trauma Perfice... Baen auukindogu zatiro, zairo eta bere zairokeriak euskara egindako rapariko Eh, unai, gure irolako kidea, eta, bueno, videoclipa eh, bastante ez da, dut YouTube entopabla ikena, es? Hoize, hoize. En beste irolako kide batzuk eh, ikusileik esenak berton, es? Uh -huh, uh -huh. Ando anelindane eta beste batzuk, ez uh -huh. Da, bueno, gure badaibie, eh, deskarra gaudizkoa nondik, Badago Bandcamp bat, orduan eh, bilatuta billatu eta satiro, satirokeriak eh, gugelen, erraz eh, Googleen edo DuckDuckGo edo dena delako. Aiai, aiai! Aiai, Piloto automatico va para Total, que hori, bilatuta errazea topatzen da, <risa> <bueno>. deskargatu alda, <risa> bai de face de hecho. Bai de feiz. Bai, dize. Eta, bueno, ba, hori izan da lehenengo programa. Bai. Grutu uh, hagu lehenengo saioaz, zah? Bai, bai, bai bueno. bueno. Zaiatu gara, zaiatu gara, bai, reintzet. Bai. Bueno, badakizue oine suzenekoan entzutenza visioneok, bueno, gozatu egin dozuela, baina gero ere interneten topatuko dozuela, batzuk internetetik entzongo sarie, seguramente. Bai. Eta e, badakizue, ortuando irratia.ga, edo tekka, edo beste batzuk. Eta beba Irola Irratiaren webean oraintxe bertan problema tekniko batzuk antza daude eta sin dominio jausi eginda, baina bueno, bertara ere e, e, publikatuko eroango dugu eta publikatuko gobertan eta entzun ahalko duzuen, nahi beste aldiz, gaurko programatxo hau badaki zuen bidali zuen iritziak eta bar, e, beti gaude feedback jasotzeko gogoz. Bai, ondin ez dugu bat esan da berabez hartu, <laughs> baina bueno. A ber telefono, ti, no no te juten malo, no no. Jo, imagineu, ¡Puntazo, macho! Esta, garcuan estudian gombi datu eh. ¡Vai! Estabie berbaikin, bañabueno, agortu berreko a pebai, esta. Oise, torridira emen lagumbi, eta emen egon tira atentamente y xili que entuten… Barre chiquia, que quiten ere, bai. Bai, bai, bai, bai. bueno, hondo, eh, ¿se la han pasado de su, eh? Hondo, aurpegiarekin hondo, Bai, hondo, eso es un bai, aprobamos, aprobamos. Esta, bueno, público modu en engure de gozue torridor esayuna Biel du SMS bat, <laughs> alterrez eh? Eh eh, eh? eh, eh? baten sartuko sari. eh? Eh, baina, benetan, oza, gure badeu non noket horri, gu prometan ez ez dabea. Badezpa da eset horri. <laughs> e, Segaitik ez. Eze, promada, promada. Eta, segeiago, <laughs> bueno, e, gauza txubet, e, faltan somatzen dugu pertsona bat hemen. Bai. bai. Eta gure dugu, lehen bai gure mensaje hau e, jaso daiela, Eh, honekin joan egingo gara, despeditu egingo gara Zaila da daila mensajetxoa Eta que se deporal udido Eta etorri daitela, len bai len, bai? Bai, bai, bai, bai Eta bueno, ba, emetik bezarka bat Hor, borrokan zauzien hoi <risa> <risa> <risa> Ekar txeletan zauzien <risa> hoi be, bai Limon, goguan zaitu Oixe. Eta, eta en, eneko? eneko Maite zaitu Maite zaitu, Maite zaitu. Ma, ma. <risa>